Ja, jag sitter på plats. Det gör jag. Du sitter och bänkad med popcornskålen tätt in till. <laughs> det gör jag verkligen, ja. Oh, popcorn, mm, säger jag bara. <laughs> <laughs> Hur står det till med dig idag? Oh, jo då, det är faktiskt himla behagligt, det ska ses. Lite, lite smånervöst, men, men behagligt, det är det. Ja, för jag vill minnas att du har antytt att våren har börjat att komma till Japan på allvar nu. Ja, oj, vilken, vilken skillnad det har blivit. Eh, nu har ju förvisso inte vi haft någon sån där vinter här. Det har ju fortfarande varit väldigt behagligt, speciellt med tanke på att jag ändå är från norra delen av Sverige. Så att jag menar, en vinter där är ju ganska kall av sig, men fortfarande så speciellt med tanke på isoleringen här i landet så då märker man ju ändå av att det är ju väldigt kallt om nätterna och på morgonerna och i, i liksom alla de delar av huset där det inte finns någon form av air condition eller någon, någonting som värmer upp. Men det har blivit en jättestor skillnad nu bara för att det har börjat bli 10 plus grader ute för nu är det verkligen det. Varje dag här och solen ligger på rätt ordentligt så att det är varmt och behagligt både inne och ute. Ja det låter ju väldigt mysigt för här hemma är det ju fortfarande ganska kyligt och visserligen har du börjat att titta upp lite blommor här och där men äm, våren lyser fortfarande med sin frånvaro. <laughs> ja det är ju det som faktiskt jag märker mest här, det som jag, det jag märkte. Kraftigast bara första dagen när det verkligen var så här: oh, nu är det vår i Japan. Nu kommer det inte att bli något mer snö. Det var just det här med att även om vi vi har ju alltid haft liksom gröna buskar och, och gröna gräsmattor och sådär, mer eller mindre, skiftat lite grann i färg. Men just den där doften av vår som, mm. som var så himla det verkligen den första varma liksom, vårdagen att man kände hur träd och buskar och blommor hade slagit ut verkligen så att plötsligt doftade det vår i luften. Det är ju en verkligen. Ja, det är en härlig doft och um, jag längtar mm. efter att den ska börja dyka upp här också Men um, den är förmodligen inte så långt borta Så <laughs> det gäller bara att ha tålamod det har, ja. kom, det har kanske redan kommit när det här avsnittet publiceras Kan vi hoppas <laughs> Ja, jag håller en tumme för att du också ska få uppleva det här väldigt snart som jag upplever nu <laughs> Så um, du glider bara runt och slappar och njuter ut av uh, luften. Ah, jag önskar ju att jag kunde göra det verkligen men eh, bara emellan pauserna när jag inte pluggar för vid det här inspelningstillfället så är det ju verkligen slutetappen nu. Det är bara ett par få dagar kvar innan slutproven sker så att jag sitter och verkligen bara nöter mina läroböcker rakt upp och ner, timme ut och timme in känns det som bortsett då från att självklart så jag tar pauser när jag just går ut för att få frisk luft och då är det ju väldigt njutbart och glömmer jag liksom för tio minuter att snart måste jag tillbaka innanför dörrarna igen och sätta mig med och all grammatik och all kanje och sådär men... Ja, snart så. Snart är det över och då ska det kännas himla bra verkligen. Ja, det kan jag tänka mig. Och um, när våra kära lyssnare hör på det här så um, har du ju också gjort slutproven och väntar på att mm. få din examen. Så um, mm. det blir spännande att höra hur det gick i uh, nästa avsnitt. Men uh, vi är inte riktigt där ännu. Nej, vi har fler saker vi ska avhandla innan dess. Och uh, det här avsnittet, det känns som att det har blivit skjutet på ett tag av både en och en annan anledning för med tanke på vad du och jag verkligen verkligen tycker om att syssla med i övrigt bortsett från den här podcasten så borde det ju kanske ha hänt tidigare egentligen. Ja, vi är ju stora filmfantaster bägge två vi älskar mm. ju att titta på film eller rättare sagt, vi älskar berättelser vi läser mm. ju en hel del också, men där är ju något särskilt med film. Och jag minns att jag sa till dig för ganska länge sedan nu Ska du inte gå och se på bio när du ändå är i Japan? Jag menar, ja. du måste ju gå och se hur det ser ut där. Jo visst, minns jag att du sa. Och sen tog du reda på vad det kostade. Och det var väl det som har varit det stora hindret. Ja, visst. Det har ju det. För att jag menar, självklart kan jag ju undra mig och se liksom en, en film i två timmar på en biograf. Det är inte det. Nu, nu kan jag avvara den tiden. Men när jag fick reda på vad det kostar att gå på bio här i landet då satt det ju verkligen i halsen för det är dyrt det är som ingenting speciellt med bio egentligen eller det är inte så himla populärt av den anledningen så har man då trist och priserna verkar det som så att gå på bio är dyrt men det är som ingen speciell upplevelse åtminstone inte för mig då som svensk sen kanske japanerna tycker att det är lite häftigt eller någonting, jag vet inte. Men som sagt, ja man får betala det dubbla priset verkligen för att se en film här. Oavsett om den är i 3D eller en helt vanlig film eller vad det är så det, det kostar verkligen. Så en vanlig biobiljett kostar alltså runt 200 kronor? Ja, det är precis vad den gör. Lite drygt rent utav, men ja runt 200 lappen är det som man får betala för ett normalt pris. Och anledningen till varför jag nu ändå verkligen bara sprang iväg och såg den här filmen som jag nu har sett Det var för att då upptäckte en person i klassen Bara helt slumpmässigt när han skulle gå och se film att, Men du, den här biografen, de kör på det viset att den första varje månad och den tjugonde varje månad Då har de halva priset Eller jag tror det var mindre än halva priset till och med De kör jämnt och slätt tusen igen och det är runda slängar 60-65 kronor och jag menar det är ju väldigt bra pris för att, att få gå på bio det är ju till och med billigare än i Sverige då är ja, det plötsligt mm. ja då förstår jag ju att du tog chansen <laughs> ja jo, då, då var det bara okej okay, vi sätter ett datum, tjugonde, perfekt Ja, då bokades det in en riktig biokväll med andra ord. Ja, en, en riktig utekväll blev det verkligen. Med både pizza och bio. Hela köret verkligen. Så det var mycket underhållande och fantastiskt avkopplande verkligen också. Jo. Nu vet jag att du har pluggat väldigt hårt och kämpat så någon liten vardagslyx där tycker jag att du mm. kan få Och då kanske vi kan få veta lite hur kvällen gick. Ja, absolut. Det var precis min tanke också att vi tar ett litet snack nu kring hur bion såg ut. Och då menar jag framförallt naturligtvis salongen, hela upplevelsen och även pizzaätandet när vi ändå är inne på ämnet. För jag tror inte jag har pratat så himla mycket om pizza tidigare men även det är ju lite speciellt ändå här i Japan. Jag vill minnas att du har pratat om den japanska tolkningen på pizza men mm. Mm. djupare in på ämnet har vi nog inte gått. Nej, för, för bortsett från just den, den så kallade japanska pizzan, en okonomiyaki som ja, verkligen är i, den, den kallas för den japanska pizzan för den ser egentligen ut som en pizza men hmm, helt annat pålägg, helt annat innehåll och sådär. Det är som liksom ingen riktig deg och sådär. Men, men om vi ser pizza, pizza, det är vi är vana att vi ska vara pizza. Det är också lite speciellt här i Japan. Det verkar också vara någon form av vardagslyx. för att även pizza i Japan är himla dyrt, verkligen. Man får betala drygt 2000 000 yen och upp till 3000 000 yen för en pizza och som sagt, 1000 yen är i runda slänga 60-65 kronor, så att det, det är inte billiga pizzor vi pratar om verkligen. Aj, aj, aj, Och dessutom med de japanska måtten mätt också de är väldigt små det är absolut inte de här jättepizzorna med gigantiska kartonger som vi är vana vid i Sverige utan de är väldigt, väldigt sparsmakare. Så jag är som alltså inte riktigt säker på vad som är grejen egentligen med pizza här i Japan. Men, men jag har som fått för mig att det ska vara lite mer exotiskt sådär. Det är ingenting som folk går och äter för jämna. utan det är mer vanligt så att man tar pizzaslicer. För det säljs också. Ute på gallerier och så här att man kan köpa och gå iväg med. Och då, då är de inte så himla dyra här på utan då betalar man bara alltså allt från bara 100 igen, det vill säga typ 6-7 kronor upp till då kanske en 20 för att få en slags. Men, men hela pizzor är riktigt dyra. Men det verkar ju vara lite den japanska mentaliteten att det är väldigt små portioner och så äter man oftare istället. Mm. Mm och mm. om man då helt plötsligt får för sig att jag ska äta en stor måltid, det vill säga en pizza så som vi är vana vid då är det nästan någonting de verkar se lite snett på. Inte direkt ogillande mm. men det bryter normen. Ja, för det, nu hittade vi en pizzeria mitt emot den här uh, biografen som hade pizzor för just bara 1000 igen per styck och det tyckte vi var helt makalösa. De sålde även då pizza slices, och det var <laughs> faktiskt väldigt underhållande det där för när vi hade fått vår pizza som då dessutom var normalbakad alltså den hade den här riktiga storleken på sig den var väldigt väldigt tunn och frasig i botten så det kändes verkligen som att äta en pizza hemma i Sverige men, men det roliga var att där kostade då en pizzaslice 100 igen och om man hade köpt bara pizza slices så hade det blivit billigare än att köpa en hel pizza. För det var runt åtta stycken slices, sa jag för mig. Sju eller åtta stycken i den här pizzakartongen. Så att det hade ju bara kostat sju eller åtta hundra igen att köpa... Så istället. Men i kartongen så kostar det tusen igen så att det är någonting speciellt det där verkligen. Ja det är ju mot all logik för vi är ju vana vid att om man eh, köper en samlad förpackning eller ett storpack då får mm. man lite rabatt än om man ja. köper alla bitarna separat. Ja, visst. Det är ju verkligen mot all logik <laughs> att man eh, köper alla bitarna lösa då får man det billigare än i ett ja. storpack. Ja. Liksom. Ja, och, och vi tänkte att ja, ja, men slicerna kanske då är mindre åtminstone. Men nej, för det låg ju faktiskt slicer färdiga där som man kunde få direkt att gå iväg med. Och de var jättestora dessutom så att ja, det, det är bara något speciellt det där som det verkar. Mm. Det, jag såg för övrigt heller inte till några som helst inbakade pizzor. Det har jag inte sett varken... När jag har beställt första, första pizzaupplevelsen jag hade var att vi, vi beställde en pizza jag och Robert från Pizza Hut och så fick vi den hemkörd. Och de hade inte några inbakade pizzor och den här killen som stod bak hade inte heller några inbakade pizzor. Så att det, det, det fanns bara just de här platta vanliga pizzorna. Vilket jag också tyckte var så här, jaha, ja, ja. Jag som faktiskt var himla sugen på en kalsone men jag får väl, jag får väl ta en Visuvia eller Hawaii istället då. Ja, då jag tror det är en av de där måltiderna du kommer att slänga i dig så fort du har kommit hem till Sverige igen. <laughs> ja. Ja faktiskt inte bara just en köpt kalzon utan även en bakad pizza alltså en hembakad för jag tycker om att baka min egen pizza med ett väldigt speciellt lite grövre deg som jag brukar göra med bland annat sport havregryn i sig och även gransmjöl och den blir väldigt matig och väldigt god också men här går det liksom knappt att få tag på havregryn och jag har inte sett någonting annat än vetemjöl dessutom har jag ju ingen ung så det spelar ju som liksom ingen roll för jag hade inte kunnat baka pizza om jag så ville. Ja så det var ju lite lustigt. Är det standard att man inte har ung i Japan eller det är bara för att det är ett studentboende? Nej det verkar faktiskt svara standard. Alltså det det de kör på här istället det är att man har någon form av mikroaktig grej. Alltså det, vi har ju en mikro i, i huset här, det har vi ju. Men sen har vi också något som är som en blandning mellan en mikro och en brödrost. Den öppnas som en mikro, det gör den. Men det är en liten ugn istället så att den kan liksom både rosta och baka. Men den är ju så himla liten för att den är ju den är till och med lite mindre än vad en mikro är skulle jag säga. Och utöver det så det enda vi har om vi då vill typ grilla någonting så visst det kan vi göra för vi har ju ett gasolkök här. Och i det här gasvårdsköket där man är van vid att ugnen borde finnas. Där är det bara en pytteliten lucka som man kan öppna. Och så är det då en, en gasung Men när jag säger gasung så menar jag typ en skokartong. För det är verkligen storleken på den. Ja men då kan du värma skorna åtminstone. <laughs> Vilket har varit skitbran när det har varit så här kallt och ruskigt och regnigt. <laughs> kan man torka sig det snabbt. Men får gå tillbaka till pizzan. Vad det blev det för en pizza? Jag tog en Hawaii, det gjorde jag. De hade ganska många intressanta smaker, det hade de också. De hade de här klassiska, det fanns en Vesuvio det fanns en capuchos, det fanns Hawaii. Sen fanns det också naturligtvis en hel del med olika typer av då räkor och så vidare, mycket havsmat liksom. Jag såg även en form av salami pizza som Robert tog, som också var med på bio, för det var jag, Jeremy och Robert som också såg den här. Jag kommer inte ihåg nu alla sorterna men, men det fanns några stycken där som jag inte hade sett till i Sverige i alla fall just hur de hade blandat och allting lät väldigt gott men jag nöjde mig med min klassisk Hawaii för det, det är himla gott med annorna helt enkelt <laughs> och jag ville vara säker på att pizzan verkligen skulle smaka det jag var beredd på. <laughs> Då är ju den stora frågan, smakade den precis som hemma i Sverige eller var det någon liten antydan av mm. att det var något annat? liten, liten antydan. Det var det faktiskt. Den var betydligt godare än de här pizzorna som vi köpte från Pizza Hut, jag och Robert. För de smakade väldigt väldigt mycket panpizza, väldigt amerikanskt. De var ganska tjocka och så jag hade väldigt mycket ost. Och även om det inte är dåligt så jag föredrar ändå de här lite tunnare som verkligen är är bakad på riktigt i någon form av stenugn mm. här smakade det mycket, mycket mer normalt men visst, fortfarande en liten skillnad, det var någonting ändå i smaken, men den, den var god det var den, och det smakade mycket mer Sverige än vad jag beredd på att det skulle göra verkligen. Men i allhetens namn, du kan ju gå mellan två och tre olika pizzorier här hemma i Sverige och eh, där är en liten skillnad i smaken visst. på alla tre, så ja. Det kan man väl alltid acceptera. <laughs> mm, jo, det, alltså, med tanke på vad det här ändå smakade och vilken skillnad det var i jämförelse med Pizza så Det var en fantastisk smakupplevelse och dessutom då med tanke på att den nu inom citationstecken bara kostade mig då 60-65 kronor. Så då var det klart värt det. Dit går jag gärna igen. Ja, det förstår jag. Men äh, efter att ni nu fyllt era mager och äh, <laughs> kände er redo för film... Mm. Då låg biografen mitt emot sa du? Ja, visst. Så det var ju väldigt praktiskt. Vi bara sprang rätt in verkligen. <laughs> så hur såg biografen ut om vi nu eh, virtuellt ställer oss i foieen? Oh, den var stor alltså. Fast inte så himla stor alltså, till ytan bara första våningen. Det var inte att den var bred. Den var så jäkla hög. Det var liksom flera, flera våningar med då ett par biografer per våning. Och bisarrt nog så var biografen dessutom tvådelad. Vi gick in då mitt emot, verkligen mitt emot pizzerian. För där stod det liksom, jag tror den hette Movie X eller om det var Cine X, Cinema X eller någonting. Där gick vi in, där köpte vi våra biljetter. Det såg mer eller mindre ut som inne på en, ja, en svensk biograf inne på filmstaden- det var liksom den här fina mattan. Det var mycket rött som var inrätt där inne. Väldigt mycket rött. <laughs> röda väggar och allting. Och så fanns det då ett par beställningsdiskar. Som man hade lite snyggt och pryligt tagit sådana här röda band. Och lett som ett kösystem. För att man inte då bara skulle ställa sig i huller om buller. För japanerna tycker ju ändå om det här med att det ska vara raka och fina led och sådär. Mm och dels hade man då skilt på vart man köpte biljetter och var som man köpte snacks för det fanns en bit längre in i salongen men precis som Hemma i Sverige så kunde man då titta på skärmar där det stod de här filmerna går just nu de är så här långa, det kostar så här mycket de går i de här salarna och så vidare och vad det var för åldersgräns och sådär så man fick liksom en enkel överblick förutsatt att man kan japanska annars är det ganska svårt kan jag säga för det, för det stod ju just på japanska naturligtvis alltihopa men den skiftade till och från så att man kunde se också de engelska titlarna men det, det gick snabbare, det var enklare tyckte jag att bara utläsa den liksom fonetiska katakanan så kunde man förstå vilken film det var Ingen bild till varje film utan det var bara texter Ja, det var bara texter jag tror att det kan ha funnits på något annat ställe- om det var utanför biografen eller sådär- så kunde man se lite tydligare på det viset. Men just de här monitorerna- där var det bara smala remsor med texter rent av. Jo, för det blir ju lite som på en tågstation- med en stor monitor- så ser man en listning med schema. Ja. Den, mm. den går där, den går där, den går där, den går där. Så är det ju på de flesta biografer även här. Så, mm. så um, jag tycker mig känna igen ett visst mönster- Ja, jo då. De var nog helt enkelt gjort som att se ut i andra länder. Det känner igen det från med också. Men om det nu var monitorer med vilka filmer som gick och var, var det monitorer som visade biotrailers också? Nej, vet du vad? Nu när jag tänker på det så fanns det faktiskt inte som jag kan komma ihåg. Nu när du nämner det, det är nu först som jag reflekterar över att det fanns nog faktiskt bara de monitorerna som visade just vad det var för någonting som gick just nu. Kanske, kanske att det faktiskt satt någonting på ett ställe när jag reflekterar över det, men att vi var, vi var ganska fokuserade just då för vi hade lite knapp med tid. så där. Det tog tid att ta sig från skolan och direkt till biografen. Vi hade bara en timme och 40 minuter eller någonting totalt på oss. Vi behövde både äta och få biljetterna och så skulle vi liksom hitta rätt. Och sådär. Så att eh, lite stressad var jag även när jag försökte verkligen att och liksom insupa alltihopa för att jag hade ju ändå tänkt att jag skulle prata om det och hade tänkt att jag skulle skriva ett blogginlägg om det jag tog lite bilder och sådär. Men jag kan verkligen inte erinna mig att jag faktiskt såg någon trailer för någonting någonstans där inne. Men det visar ju på den här skillnaden som du pratade om. För um, går du in på en svensk biograf, åtminstone någon av SF:s biografer så är mm. det ju monitorer nästan överallt- som visar en loop av olika trailers. Mm, för visst. att väcka intresse av att- ja, nu ska du visserligen gå och se den där- men missa inte att de här filmerna är på gång. <laughs> Precis, ja, visst, <laughs> visst. Och jag brukar ju tycka det är ganska tacksamt- för när man står i en kö och väntar på att få betala- antingen sina biljetter eller sitt snacks- så är det skönt att ha någonting att titta på för det kan bli ganska långrandigt och, ja. mm. man orkar bara titta på de här med bilderna så länge ja visst det känner jag igen också, det är rätt skönt att kunna om man ändå ska sätta sig ner och vänta ett tag och vänta in vänner i synnerhet eller bara att filmen ska börja så skönt att vila ögonen på någonting och speciellt när man ändå är på en bio så kanske man vill se just att ja, vad är det som kommer att gå väldigt snart i framtiden mm. det fångar ju alltid lite intresse jag är ju också en sån som gärna beställer mina biljetter online och går dit några dagar i förväg innan vi ska se filmen och hämtar ut biljetterna så att det enda man behöver handla på plats när det är dags, det är snacks. Ja. Och det är ju för att jag... Har ju väldigt bestämda åsikter om var jag vill sitta och vilken rad mm. och så vidare. Och ju tidigare man är ute desto lättare är det ju att få platser som man är ja, nöjd med. Det, det är ju det. Här fick vi göra så när vi kom fram och köpte våra biljetter att de la fram som en mall över salongen mm. med alla då platserna utmarkerade och så fick man helt enkelt peka var man önskade att sitta och så berättade de då att ja men här finns det ledigt och här finns det ledigt. Vi fick inte se skärmen som personen faktiskt själv tittade på för att se varst det fanns ledigt utan man använde då den här den här lilla kartan istället. Mm. Men det var inga problem för det var inte mycket folk kan se i salongen. Och det får mig också att tro att jag vet inte om det är så himla speciellt med film eller om det bara var att den här filmen hade ändå redan hunnit gå i en vecka eller två eller någonting så att vi kanske bara fick se efterskalvet. men överlag så får jag som sagt den uppfattningen ändå att det är inte så himla speciellt med film här i Japan åtminstone inte just västerländsk sådan. Den där kartan som du pratar om det är ju någonting som jag har sett även här det är nog lite beroende på vilken biograf men de flesta har nog insett det att det är ganska bra att ha en, en generell karta på hur um, våra salonger ser ut Mm, mm. Så att man kan peka och säga Ja, vi har de här platserna Ja, var är det? Ja, det är där ja, det är det lite ja, för långt fram Finns det någon mm. längre bak och så mm. har man, kan man ha hela det där snacket Men ja, antingen är det som du säger och ni kom på den sista vågen av intresse till den filmen eller... Um så är det helt enkelt inte ståmning. Nej, och jag, jag tror att det kan faktiskt vara att det, det är inte så stor ståmning just när det gäller i synnerhet västerländska filmer. Jag tror säkert att det är lite mer halabaloo när det släpps, i synnerhet då någon animefilm eller någonting åtminstone som har ett större namn, om Studio Ghibli till exempel släpper en film och den ska visas på bio. Mm. Det, och det är lite synd, för det hade förstås varit roligare om det hade varit mer folk i salongen om man hade fått uppleva lite mera tryck. Men ja... Det, det fick gå helt enkelt. Det var ju som till och från när det är bekvämt än när det inte är överfullt heller. Det är det ju såklart. Men det får mig att undra om inte Japan har en större kärlek till sin tv-produktion än sin filmproduktion. Ja, jo. Det, det skulle jag också definitivt kunna tänka mig. För med tanke på hur mycket man hör att det produceras i lekprogram, tävlingsprogram, olika sådana där sopopror och liknande ja, och så ja. animes självklart i mm. parti och minut så kan mm. jag tänka mig att de flesta tycker att nej, nah, bio går att betala dyrt för att se en film. Nej, nah, då kan jag hellre titta på tv. Ja, <laughs> precis. Visst, visst och jag tror att då, då ser de nog hellre de här speciella som sagt när det är någon anime serie som plötsligt ska få en filmatisering mm. som förlänger serien då, då slår det säkert eh, lite större gnister där inne i salongerna mm. det tror jag det kan jag också tänka mig, särskilt med tanke på hur stort um, anime är jämfört med hur stort tecknad film är här. Det är ja, ju, ja, vi är ju inte ens på kartan om vi säger så. <laughs> Nej, verkligen inte. <laughs> Men det är ju lite lustigt att du är ju faktiskt i Japan. Hur kommer du att säga att du går och ser en västerländsk film när du ändå är där? Borta? <laughs> ja jo. Jag, jag förstår ju om man kan tycka att eh, varför ser jag då inte någon av de här stora animefilmerna till exempel, eller någon, någon produktion bara som har med Japan att göra som kommer från det ena landet? Och det är ju en väldigt. Enkel anledning till det. Nämligen att jag ville vara säker på att jag förstod allting som sades helt enkelt. <skratt> <skratt> För riktigt så kaxig jag inte att jag sätter mig och ser en full längs film på japanska utan någon som helst textning. För att när jag sitter och tittar på anime till exempel och så, där, så självklart, jag lyssnar ju väldigt mycket på vad de säger. Men... Jag måste fortfarande ändå ha de här undertexterna för att jag ska begripa så pass mycket att jag verkligen, verkligen kan hänga med. För det vore ju väldigt tråkigt att se till exempel nu den senaste Studio Ghibli-filmen som ändå är ganska ny här. Och verkligen inte kunna njuta av handlingen därför att jag måste hela tiden aktivt sitta och pussla i huvudet. Vad är det som händer kontra vad är det som sägs? Ja, för även om du har kommit långt med språket, jag kan tänka mig att där är ju så många olika nivåer och... Ehm... Att kunna följa en film med en kanske hyfsat komplex handling... ...det mm. blir en utmaning. Eh, precis. Och nu hade jag ju ändå lite njutning av att jag kunde ju faktiskt läsa undertexterna istället. För den var ju självklart textad på japanska. Tack och lov såg jag inte någon form av dubbad version, för det finns det tydligen, det vet jag. De, de dubbar rent av kändisar som liksom engelska och brittiska amerikanska röster tack det var inte den här åtminstone så jag satt ju och läste väldigt mycket istället och, och liksom tänkte på vad, vad är det de skriver kontra vad är det de säger och det var också väldigt roligt Ja, så för, um, vad är det för speciellt med deras textning då? Är det så att de tolkar om det på något udda sätt? Ja, lite granna faktiskt. Det var lite mera sparsmakat i hur, um, hur undertexterna var kontra vad som faktiskt sades. Och speciellt just det här med ja, svordomar och det fula språket. För, att <skratt> nu, för det här var ju ändå en amerikansk film. Amerikanerna är ju ändå hyfsat... Fula i munnen sådär. Alltså det är ju väldigt mycket F-ordet om vi säger så. Det här var ju dessutom en sån film också. Jag menar självklart beror det väldigt mycket på genre också. Men, men det här var en... En väldigt galen film, verkligen. Mer än vad jag hade trott att det skulle vara. Så att eh, den var ganska rå av sig. Jag hade ju rent av 18 års åldersgräns på sig. Och det förstår jag ju inte bara till det visuella vad man fick se. Utan väldigt mycket på grund av språket. För som sagt, just, just det engelska F-ordet. Det dök upp med väldigt jämna mellanrum. Men till översättning så såg jag det kanske... Fem, sex gånger verkligen översättas rakt av som F-ordet. I övrigt så visst man använder sig av vissa då former för hur man då talar till folk som är lite mer nedvärderande. Eller som är väldigt så här beordrande. Att du rent beordrar folk att göra någonting. Och menar använder du det i vanligt tal så då uppfattas du som väldigt, väldigt... Ohyfsat helt enkelt. Mm. Så att det var de skillnaderna istället. Så just det med svordomar och sånt där är väldigt, väldigt nedtonat. Och så får man istället då skriva om det på det viset. Ja, det låter ju lite spännande det där. Men å andra sidan, vi vet ju hur noggranna japanerna är med ordning och reda. Och mm. detsamma mm. gäller väl språket. så. Visst. Om man inte måste svära så um, tar de nog gärna bort det. Ja. Men jag är ändå imponerad att du kunde se den fyra fem gånger i texten ändå. För det betyder ju att det var en väldigt liberal översättare. <laughs> ja, och det var väldigt kul att se det. Då, då var det ju extra mycket kraft också när de verkligen skrev ut fucking you! <laughs> Istället för att liksom försöka och bara vrida på det till till det egna språket någonting som skulle vara liksom motsvarande ganska grovt mm. men som sagt, det, det var inte många gånger som det verkligen skrevs ut det här ordet och det var framförallt inte så himla grovt heller de gångerna som man då istället vred och vände på det där så att det, det var en det var det verkligen men sådana censureringar har ju förekommit här i Sverige också jag minns till exempel en mycket udda översättning av um, Die Hard där man mm. hade översatt um, John McLeans mycket klassiska yippie-kajay-motherfucker ja, med um, Shoei, ditt gamla skuggstroll <laughs> Ja, just det Kom jag också ihåg nu när du säger det <laughs> Jag menar... Um, det finns um, omskrivning och det finns omskrivning. Ja, ah, jo. <laughs> och speciellt på den tiden också. Så jag tror nog inte att det riktigt skulle kanske ha översatts på det viset idag, men... Men det är ju väldigt roligt att se tillbaka på en sån gammal actionklassiker på den tiden när action var lite speciellt och hur man liksom tolkar det här i Sverige. Ja, och den översättningstrenden lever och bra i Japan verkar det som. Ja, jo då. Det, det får jag säga att den gör helt klart. Ja, det var underhållande och som sagt, det, det var som nyttigt också och roligt att kunna just plocka upp undertexten också så mycket som möjligt. Nu misstänker jag att våra lyssnare är paniknyfikad på vad det är för film egentligen för vi har dansat runt ämnet och bara antytt att det är en västerländsk och att det är mycket F-ord och liknande. Ja. Så vilken film var det som ni var och såg? Ja, det var nämligen The Wolf of Wall Street mm. och det var på lite grann av begäran av en person i klassen då den här killen som hade tagit reda på att ja men det är ju mycket billigare om man går de här dagarna han hade nämligen varit och sett den redan och han sa att den var så himla galen och han skrattade så mycket åt de roliga scenerna så han skulle gå och se den igen så snabbt som bara möjligt verkligen. Mm. Och då, då tändes ju definitivt ett intresse hos mig Robert och över till Jeremy. För då kände vi att ja men då ska vi självklart se den. Och ja, jo då. Nog hade han rätt i det nog alltid. Den var galen vill jag lova. Ja det kan jag tänka mig. Men om vi hoppar ett steg tillbaka innan ni sätter er i salongen och börjar titta och läsa undertexter. Biosnacks nämnde du som hastigast. Ah, ja, men visst, självklart. Det är bland det viktigaste. Ja, absolut är det det. Och um, vad är det för biosnacks som erbjuds i Japan? Är det popcorn och liknande eller har de uh, några lokala specialiteter? Ja, ah, tråkigt nog får jag faktiskt säga. Det var popcorn och det var läsk helt enkelt. Ingenting speciellt med läsken. Men någonting lite speciellt med popcorn ändå. Som jag ju nämnde i det förra avsnittet när vi ändå satt och pratade... Snask och godis och det här med Japan Jag nämnde ju att det var väldigt vanligt Att man ser sånt som är Karamellöverdraget eller karamelldoppat Och mm. det fanns Karamellpopcorn Nej Jajamän. De var så orangebruna och fina så Och väldigt väldigt söta Till smaken då Menar jag inte att de var gulliga att titta på Men det är någonting Underligt med det där För jag är ju en klassisk Salt på popcorn kille och mm. kan tycka att smörpoppade popcorn som är lite så här gula med extra smak är en kanonupplevelse till en film. Mm. Men med den smaken i minnet så är det så svårt att föreställa sig alla de här sötade smakerna eller sockrade popcorn som jag också vet finns där ute jag alla dessa mer godisformer på popcorn än vad man är van vid. Mm. Och jag vet att jag måste nu dumpa saltsmaken i minnet. För popcorn i sig smakar ju inte så mycket. Nej. <laughs> Så det funkar ju säkert. Det är ju bara det att jag lägger automatiskt till saltet i smaken. Så när du mm. säger då karamell mm. plus salt blir det omedvetet <laughs> mentalt. Så mm, nej. <laughs> nej. Ja, nej då. Det, alltså jag, jag kan verkligen rekommendera det. det. Det smakar mycket bättre än man kanske kan tänka sig. Det finns ju till och med även saltade jordnötter och saltade kex som jag doppade med just karamell. Och det, det gör sig rätt bra ändå. Även om jag, jag föredrar definitivt när de bara nej, det är det karamellsmaken och inte så mycket mer. Jag vet inte om jag skulle vilja salta popcornen och hemskt mycket utan det räcker med den här söta karamellsmaken och de smakar som lite mer ändå. Ja, jag får äh, lita på ditt omdöme därför äh, personligen så, äh, nej. <laughs> <laughs> Inte ens om du får lite te serverat till för faktiskt så ska jag säga att det, det, det, när jag tänker efter så, så såg att bortsett från kolan, självklart så kunde man köpa faktiskt Både juice och te om jag inte minns helt fel. Någon form av sån här Minute ljus juice. Och så fanns det självklart te för det finns ju överallt. Nej, jag vet inte det du. Jag tycker det här låter mer som en fika än ett biobesök nu. Så <laughs> ähm, jag vill ha min läsk och jag vill ha mina saltade popcorn. <laughs> ja, jag, jag förstår dig helt klart. Och det som sagt, det gick att få ta på här också. De hade de här klassiska storlekarna på just cola som man köpte eller dryckerna överlag då, att man kunde få dem i olika storlekar på muggarna och det såg mer eller mindre ut som det, som det gör här i Sverige också som man är van vid mm. däremot hade de som sagt ingenting mer utöver då popcornen jag såg inte till någon sån här saltade chips till exempel eller någonting liknande och eh, någon, någon det såg jag inte heller till där inne utan det var bara rätt och slätt det här och jag var jättefånad för att de inte hade just de här smörade popcornen för jag var säker på att jag skulle kunna läsa här butter någonstans att det skulle vara butter men mix nej utan antingen salta popcorn eller då karamellpopcorn det är ju inte undra på att folk inte går på bio när de inte har smörade popcorn. <laughs> Eller hur? Det, förmodligen skulle de ju börja dra mycket mer folk om de bara kunde införa det. <laughs> Och lösgodis, herregud. Ja, ja, väl visst. Hur du på tal om lösgodis. Vi går lite mm. från ämnet här, men detta är ju någonting som slog mig när vi hade pratat ähm, snask i förra avsnittet. Mm. I och med att du inte har sagt någonting så har jag antagit att det är någonting som kanske inte finns överhuvudtaget. Det är faktiskt så enkelt. Det finns inte lösgodis. Jag har aldrig sett någonstans i en butik eller då i det här fallet i biografen- där det faktiskt går att ta liksom en skopa och så kan man plocka på sig vad man vill. Inte nötter heller för den delen utan allting säljs bara i förpackningarna. Och i de här förpackningarna som, som då finns inne på livsmedelsbutiker och kiosker och sånt där så har inte jag sett blödes godis heller. Utan det, det är det här som jag pratade om förra gången. Det är väldigt mycket olika kexorter och sen är det visst choklad självklart. Men nej, jag har som inte sett till skumgodis till exempel överhuvudtaget. Helt plötsligt så får jag mindre lust att åka till Japan, men <laughs> <laughs> skämt och <sido. laughs> Det är ju förmodligen en grej som vi har utvecklat och som vi är väldigt glada för. Som mm, aldrig riktigt mm. har um, fått fäste där. Och um, det är ju en kulturskillnad, det är det ju. Men uh, det är kanske mm, en man mm. kan lära sig leva utan. Jag menar, du har varit där snart ett halvår. Jag har inte hört att du har varit sugen på sega gubbar eller något annat. <laughs> Nej, Faktiskt, alltså, det ska erkännas. De som, de som verkligen känner mig hemskt väl hemma i Umeå, de vet att jag, jag är inte en lösvikt kill heller. Jag brukar inte gå och plocka sådant för att det är sällan jag hittar någonting där jag gillar. Jag är ju mera den här chokladkillen i sådana fall. Så visst, finns det chokladpraliner eller att man kan köpa då till exempel sådana här små snickers eller små geisha som är inslagna Alltså sån typ av godis Det är det jag plockar i så fall Eller nötter Men, men det här är godiset kola och de här svamparna och sånt där som brukar finnas, det är inte jag så himla förtjust i faktiskt. Så att, därför saknar inte jag lösvis godis överhuvudtaget här, utan ja, jag, är lite, jag är lite av en japan antar jag. <laughs> ja, jag är ju barnsligt förtjust i bland annat såna här um, hallonmattor och de här avlånga mm. igelkottarna och punchpraliner som jag tror de heter. Det är godis det. Got, gott, gott. <laughs> ja, jo, men godis, det är ju ändå. det är ju ändå godis, godis. Det får man ju verkligen säga. Och jag tror att jag är nog faktiskt väldigt ensam, ska säga sig i min vänskapskrets, som att tycka att nej, men vad då? Lösvid det är väl ingenting? <laughs> ja, men Thomas, det är inte på grund av din godissmak som vi vill umgås med dig. Så det kan vi förbise. <laughs> Och det är tur det. Och samtidigt så förstår jag att det är ju ganska bra också att ha mig med sig då när man går på bio till exempel. För att köper man då bara lövfisk godis, då är det en person mindre att bjuda. <laughs> Så kan man också se det. Så kan man också se det. Men hur många var ni som var och så Wolf of Wall Street? För ni var ju tre, men... Det var inte bara ni, tre salongen, hoppas jag. Ja, nej, tack och lov så, så fanns det ju fler nostar oss där inne åtminstone. Även om som sagt, nu var det väldigt ett sparsmakat med besökare. Så vad kan vi ha varit? Kanske... Någonstans mellan ett dussin och 20 personer bara. Så det, det var verkligen inte trängsel där inne utan det, det var nästan så att det ekade rent av. För salongen tror jag nog rymde runt en hundra pers i alla fall. Det skulle jag definitivt kunna dra till med. Ja men då är ju den stora frågan, det som alltid är den stora grejen när man är på bio. Var de tysta eller satt de och prasslade? Ja alltså det här var ju ganska fånigt för de var så knäppt tysta så att det var faktiskt skrämmande. Alltså på riktigt skrämmande. Ingen skrattade. Ingen sa någonting någonsin När vi började prata under eftertexterna Då blev vi hyrsade på Så att eh, Japaner, jag säger det Bara det, det var lite skrämmande faktiskt Just att alla satt stilla hela tiden Man kunde faktiskt höra Ett litet litet skratt Under en av de här mest hysteriska scenerna När vi tre satt och bara skratt och tyckte att Gud vad det här roligt Och så hör man ingenting annat Förutom då som sagt ett lätt, lätt finissande från, från två personer. Och jag tror att de skrattade nog mer åt att vi skrattade så mycket än att det som hände på, på, i filmen var så roligt. Mm. Så vi, vi var lite så här att men jösses alltså, är det verkligen så här? Är det så himla spänt liksom? Och är det som skillnad på humorn mellan japaner och västerlänningar? Och jag tror faktiskt att det var det. För att det här var en skjutgalen film som sagt. Det hände de mest bizarra sakerna verkligen. Som vi tyckte var jätteroliga verkligen. Men jag tror inte att, att japanerna har riktigt den humorn. Så jag, det var nog förmodligen därför som ingen skrattade. Men sen är det ju också japanerna Alltså de är ju väldigt ordningsamma av sig så att jag blev inte förvånad när liksom eftertexterna började rulla och ingen rörde sig överhuvudtaget och liksom vi började viska till varandra bara alltså är det meningen att man ska sitta kvar hela liksom föreställningen eller är det okej okay att gå nu eller och så började vi liksom att diskutera då lite grann vad vi tyckte om filmen och så får vi då det här från två stycken personer som sitter lite grann framför oss när de vänder sig om och liksom ber oss vara lite tysta och sen vänder de sig tillbaka och fortsätter att bara stirra på <laughs> eftertexterna. De väntade på att se om det kom någon sån där dold scen som vissa bolag är glada för att slänga in. <laughs> ja, det var, det, var, det var min gissning i alla fall när Jeremy undrade liksom att alltså, får vi gå eller och får vi prata överhuvudtaget och sa att det kanske kommer någonting eftertexterna när de är färdiga, men nej, nej då. Ingenting sådant. Och sen lämnade alla salongen hur fint och ordnat och tyst som helst. Som ett urverk. <laughs> Jajamensan. Nej, men det är väl en ganska stor kulturell skillnad på hur man upplever humor och hur man eh, tar till sig vissa saker. Så det, det förvånar mig inte på ett mm. sätt. Samtidigt så eh, känns det konstigt. Men det är väl för att det är så naturligt mm. för oss att skratta åt saker som eh, ja, vi är vana vid är roliga. Så... Eh, ja. Mm. det kan bara helt enkelt vara så som du säger att smaken är helt annorlunda eller så uttrycker man humor och glädje på ett helt annat sätt jag tror som sagt att det är det, det är bara hur man uttrycker sig här när det kommer till just glädje och sådär att man, man gapskattar liksom inte riktigt på samma sätt som det verkar och gör ja, man det är så här åt helt andra saker för jag menar vi vet ju ändå hur det brukar se ut på japansk tv, alltså de här de här showerna de kan ha som är så konstiga verkligen tycker man som västerlänning mm. Men japanerna verkar ju tycka att det är helt hysteriskt. Jag har ju ändå sett och hört japaner som verkligen har skrattat ordentligt. Men då har det ju varit sådana saker som, som vi västlängningar snarare liksom tycker att, men vad? är det här? Ja, men som sagt smaken är som baken. Vi eh, tittar mm. ju på varandra ibland här i väst och undrar varför tycker du det där är roligt och så vidare. Så eh, <laughs> ja. om det är så stor skillnad inom samma kultur då skulle det ju vara väldigt konstigt om det inte var skillnad jämt mot en annan kultur. Visst, visst ja. Men om du skulle ta och summera den här eh, händelsen, är ett biobesök någonting du är beredd att göra igen eller... Eh, är det här någonting som är gjort och överstökat nu? Lite grann har gjort och överstökat på ett vis- därför att, ja, visst- om man då prickar in en av de här dagarna- när det är billigare- för att jag ser ju som inte någon speciell grej- liksom med att gå på bio här i Japan. Det var ju som ingen wow-upplevelse. Visst, byggnaden var ju jättestor som sagt- och salongen var väldigt tilltalig. Den var väldigt bra uppbyggd. Det var gott om utrymme mellan sätena. Det var gott om utrymme i salongen överlag. Det var väldigt bekväma fåtöljer att sitta i. Så det var ju som inget fel så. Men det var, ju som, det var ju ingenting speciellt heller. Utan det var som ett vanligt biobesök. Det som var mest glädjande och förvånande det var att när jag satt där och tittade på bilen och verkligen kopplade av då kände jag verkligen till och från ett par gånger att shit jag är faktiskt i Japan fortfarande. Jag liksom drömde mig bort lite grann där för när jag satt där så var det som att sitta och titta på bio hemma i Sverige helt enkelt. Som sagt det var ingenting speciellt utan jag, jag råkade till och med glömma av mig några gånger att jag sitter faktiskt i Japan och kollar på bio nu. Det, jag är inte hemma i Sverige. Jo, men om det var så likt som vi ändå har fått intrycket att det var att gå på bio jämfört med hur det är att gå på bio hemma, så tycker jag inte det är särskilt konstigt om du sjönk tillbaka i tankarna och fick intrycket av att du var hemma. Nej, ja, och det var, det var rätt bekvämt. Det var det verkligen. Som sagt, jag fick verkligen koppla av på riktigt, det ville jag lova. Helt plötsligt var studierna och alla de bekymmerna långt, långt borta. Ja, oh, oh, de var ju verkligen det. Så att bara det var ju ändå värt de här 65 kronorna ungefär som jag då betalade för besöket. Och även då ytterligare runt 65 kronor för pizzan. Men pizzan i sig var väl en upplevelse du beredde att göra igen? Ja, jo då. det. Det var det ju faktiskt. Jag, jag brukar ju inte äta pizza sådär jätte, jätte, jätte ofta. Utan det är ju en, en lite speciell grej. Tycker jag att gå ut och äta just pizza kontra då att som sagt baka hemma för det gör jag annars så fall oftare men eh, det var väldigt gott och jag har ju dragit mig lite grann från att äta pizza speciellt eftersom den första upplevelsen var då från Pizza Hut att det var lite för tjocka pizza det smakade lite för amerikanskt och den var så himla dyr. Men nu när jag har hittat det här stället, alltså jag kan definitivt tänka mig att gå dit någon av de här helgerna som jag ändå brukar spendera på stan och köpa åtminstone liksom en pizzaslice eller två eller tre speciellt när de var så pass billiga. Ja, jag hade ju hängt med, det lovar jag dig, för um, jag är sugen på att testa den där pizzerian och se hur likt men ändå olikt det är. Mm. Men jag vet inte hur billigt det blir, man måste ju räkna till resan där <laughs> så... Um... Ja... <laughs> ja precis jag håller mig nog hemma och väntar på att uh, käka pizza med det här istället ja det, det tror jag faktiskt att du gör helt rätt i också för som sagt det, det, det blir ändå ingen speciell upplevelse här utan det hade väl mest bara varit för den roliga sakens skull att ja det är klart man vill jämföra och se hur smakar det här kontra i Sverige nej visst och som du sa det var inte så stor skillnad att um, motivera en resa så långt för bara en pizza <laughs> nej då finns det andra specialiteter Att äm, sätta tänderna i Och det hade du nog Dragit ut mig på istället Oh ja, oh ja. jag hade verkligen sagt Att nej, nu ska vi inte äta pizza Utan du ska få testa det här och det här istället <laughs> Då hade det ju som sagt Blivit den här japanska pizzan istället Då hade det varit mycket roligare att testa Det vill jag lova Ja, för den har jag varit lite nyfiken på Sedan du berättade om den För ja ganska många avsnitt sedan nu Och äm... mm. Mm. Och är man någon annanstans så ska man ju helt klart prova de lokala specialiteterna. Ja, visst. Och som sagt, det, det är väldigt spännande och det är helt olikt en pizza. Det är det ju verkligen så att man ska definitivt äta sånt om man är här. Mm. Så likt men ändå så olikt. Mm -hmm. Jo, du. Men nu när vi har varit på bio och sett film och blivit hyschade av japaner. Har du något spännande ord eller en spännande fras till oss på ämnet? Ja, men kan du tänka dig om jag inte har just film som ord? <laughs> så passande. Ja, men jag tänkte att är det någonting som ska ses nu så är det ju självklart i sådana fall film på japanska. Och film på japanska är inte anime för det är ju någonting helt annat utan det heter istället Ega. Och det är uppbyggt av två stycken kanjis. Det är E som är reflektion, projicering. Och så har vi Ga som är penseldrag och bild. Som också är just Gaet i manga för övrigt. Mm. Och vill man göra om ordet till biograf så är det inte särskilt långt bort. Det är fortfarande Ega. Men man säger Ega kan för kan där som är då ett tredje kanji. Det betyder herrgård eller boning eller en stor byggnad så den kan man hitta lite grann här var om man just är ute efter en byggnad bland annat postkontor till exempel så äga för film och äga kan för biograf ja men det är ju jättebra för då har vi ju pejl på det om vi skulle eh, helt plötsligt vara i Japan och bli akut akutfilmsugna <laughs> för då kan vi fråga var biografen <laughs> finns Precis, precis. Det är ju klockan, verkligen. Och vi lär ju inte få trängas heller med platserna. Nej, nej visst. Det, det kan jag verkligen säga att det blir nog faktiskt inte särskilt fullt. Speciellt inte med västerländska film. Men om vi tar och rör oss lite ifrån den fiktionella världen och återvänder till verkligheten. <laughs> För i nästa avsnitt så har det ju varit en väldigt stor dag för dig. Ja, som sagt vid inspelningstillfället så har jag ju fortfarande slutprovet kvar och laddar ordentligt inför det och vid den här publiceringen av det här avsnittet då har jag ju rent av tagit examen. Då är det examensdagen. Så med andra ord så kommer jag ju att kunna spela in just hur har det gått och hur har studierna varit och hela det köret. Så det ska ju bli väldigt roligt och fruktansvärt skönt verkligen att få det över. Ja men då gör vi helt enkelt som så att vi tar en titt på ditt pluggande från start till examen. Och hur det har gått, vad du har reagerat på, vilka intressanta intryck du har fått av dina studier. Dina intrycket av skolan också naturligtvis och allt annat som hör plugget till. Mm. Det är precis vad jag tänkte också. Då kan vi få ett eh, riktigt skolsnack där verkligen. Där vi som sagt går igenom både vad jag har fått uppleva och hur jag har... Just känd att den japanska skolan har varit. Och även vad jag har sett runt omkring också. För självklart på tågstationen så har jag ju trängt med väldigt många andra just studerande. Från både ja, högstadie upp till gymnasiet. Och så blev det ju lite kul för um, ganska tidigt i den här podcasten hade vi ju faktiskt ett avsnitt som handlade om skolan och studierna. Mm. Så det blir mm. lite utav en uppföljning på den där och um, vad som mm. har hänt sedan dess. Tror jag kan bli väldigt roligt att prata om och som sagt väldigt skönt också att bara just få stänga igen den boken. <laughs> Men tills dess vill jag tacka så mycket för att du delar med dig av den jättestora popcornskål som är dina erfarenheter där i Japan. Och jag misstänker att våra lyssnare tycker att det är lika smaskigt som jag gör att få um, ta del av Ja, jag tackar så hemskt mycket till alla som har lyssnat och så tackar jag dig också för att eh, du har fått vara lite grann mitt eh, bollplank och lyssna på mina historier här och varit nyfiken på hur det har varit egentligen när man har som sagt gått och sett på bio. Jo, men eh, som nämnt, vi är båda filmentusiaster så att eh, man blev ju lite nyfiken på hur du sa ut där borta kontra här och eh, ja. det var ju intressant att svaret var nästan ingen skillnad. Ja, precis Bara en oändlig tystnad under filmen Och under eftertexterna Och att man kan få karamellpopcorn Ja, och en väldigt udda snackbar Egentligen Ja, precis mm. Men med det så Tackar vi så mycket för oss För den här gången Och hoppas att vi hörs snart Igen Jag heter Danny Arling Och jag är Thomas Engström Mata, I'm a show. Mata ne.